Потім ще раз, вартовий насторожився і поправив на грудях автомат. Я метнувся на фашиста з ножем, затиснув висланений рот рукою і відчув, як від удару ножа різко стрепенулось і обвисло тіло ворога. Ще кілька ударів додав Збишек. Вже все кінець, а Санчес. Кинувши погляд на сусідній танк, бачу високу постать, передягається у мундир фашиста. Ага, все гаразд, Санчес як завжди не схибний. З'являється пако, вертайся. З їх сторін, вони, із собою тільки зброй, збишек теж передягнувся у форму убитого фашиста, ще мить і вони йдуть із Санчесом на зустріч як вартові. Усе гаразд. Постояли, порозмовляли, вертаються до танків. Незабаром зміна. Де ж наші, чорт забирай? І ось Пако та усі інші. Так. Тепер розділитись на дві групи: Зі мною Пако, Збишик, Ізабель, Антоніо, поранений у ногу, але іде сам, хоч сюди. Його несли, щоб добиратися безшумно. А ще Родрігес, наш механік-танкіст, наша Надія. Вони з Олів'є і його сином воювали в інтернаціональній танковій роті. Два танкістів, Фернандо і Беніто, Беніто поранений з забунтованою головою. Це наш Василун. Тихо, тільки тихо, ще Мент. Шестеро у танкові ледве помістяться. Гаразд. Назовні ми. Фернандо. Пако? Ні, досередини. При кулеметі Збишик Антоніо. Бачу Санчеса. Ще раз розминаємось як вартові. Готово, каже Санчес. Нехай тепер Бог нам поможе. Вже поміг. Не Бог, а Санчес, кажу. Тепер уперед, Танк Санчеса перший, Друге веде Олівє. Тримаймося вперед. Наші танки, тепер таки наші, рвонули з місця. Круто розвернулися на бік фашистів, трощачи усе, що потрапляло під траки. А ми розстрілювали ворогів автоматним і кулеметним вогнем. Вихопились на паралель і помчали Барселоною. Треба поспішати. «Буде погоня. З нас не лишиться живої нитки. Але ми невимовно щасливі. Ми ожили. За кілька хвилин здалося, що не все втрачено. Що цей прерив – ніби тріумфальний марш над переможеним ворогом. Та над нами вже показалось кілька машин з фашистами. У замісті загорчали танки. Ми зім'яли кілька будинків». Пройшли двома парками на простець, крізь дерева, на китайський квартал. Машини відстали, а ми вирвали кілька хвилин. Проскочили місто і гналися дорогою у гори. Нарешті танк Санчеса зупинився. Наш теж. Спітнілий у німецькому френчі Санчес мав дуже кумедний вигляд. Я відзначив це на самохідь. Кинув оком на інших. Між нами не було Раміриса. Він загинув. Забитий кулею упав на ходу станка. Антуана поранено плече. «Омбре, пора!» Мені не вірилось, що за годину. Ми вже опинились біля смерті. Я ніколи не думав, що зима в Каталонії така холодна. А, власне, не в Каталонії, а в каталонських піренеях. «Ми йдемо вже три дні». Вчора би сказав, якби до нашого вогнища отой танк, який ми підпалили, отопи нагрілись. Але розмовляємо мало. Нема часу, нема сил. Чи дійдемо до Франції? Як дійдемо? Санчез каже, що до кордону близько ста кілометрів. Горами вдвічі більше. А ми давно вже у дорозі. Харчів ледве вистачає по разу на день. Невідомо, що далі, чи витримаємо. Поранені. Ізабель. Пако молодець. Ні, слово про втому. Хоч бачу, що мало не валиться з ніг. Але й далі в усьому безвідмовний. Вдивляюсь у його обличчя. Ніч. Розпалили багаття, і він, здається, мені значно старшим, навіть дорослим, що багато пережив, що вже має за собою життя, Йому 15 років. Чи має він за собою життя? Ні. Але має за собою багато смерті. Спимо на вітах дерев, приморозок. Спимо подвоє, так тепліше. Хоч з одного боку захисно. Збишик і Ізабель. Треба дійти. Олів'єй з сином. Антуанові, 18, поранений, пішов на фронт 16-літнім. Вертаються, треба дійти. Сато Такаакі, невисокий, кругловидий японець, обшився у Франції, юрист в інтербригаді із перших днів. Провчився у Парижі два роки, а воює вже три. Його знання дзюдо знадобилися нам ще в Мадриді, мовчазний, зосереджений і чіткий. Ще не бачив, щоб злякався. Мексиканці. Обоє мої ровесники. Студенти з мексиканської Гвадалахари. Два роки в Іспанії. В обох нареченні. Я бачив фото. Я все знаю про кожного. Ми вже рідні. Ми одне. Призначає Вартового. Антоніо. Найсильніший з нас. Могутній велет Баск. Був поранений Велікувався у полоні, утік, і зараз з нами. Родина, здається, вже у Франції, а дружина п'ятирічний сини мати. Де шукатиме, треба дійти.